Soño estudio la asteburuan. Bai, zen da? Kas bateko zorkunde horra alda? Bai, indi naiz. Kaixo, esan ki dizketxetik deitzen dizut. Ah, kaixo. Aldaketaren bat dago ala zer gertatzen da? Bai, azken momentuko aldaketa bat dago eta horregatik deitzen dizut. Hasiera batean astebarruan grabatuko genuela geratu gineen, ez da? Bai, arazo hor daude. Ba, bai, okupatuta dago eta asteburuan etorri barko duzue. Sentitzen dut, baina asteburuan etorri barko duzu Eta bi egunetan grabatuko dugu diskoa? Bai, lan gehiago indarko da. Badakit estela oso egokia, baina aukera bakarra dago. Asteburuko hori da eta asteburuan etorri barko duzu. Eta zeurrutan joango gara ba? Beno, grabaketa goiza izango dira ordu bat arte. Gero bazkaltzeko ordu bete bat utziko genuke. Ordu biotatik behatzi etara jarraituko genuke, afaldu eta gauean amaiketatik irurekarte arituko ginateke. Eh? Bueno, ondo da. Ba. zuek goizean bederatziak aldera egongo zarete, ezta? Bai, bai, gu hostilalerako anegongo gara egitezen, eta larun batean talde bidali, alperri da denaka egotea. Orduan esan basuari eta gitarrari etortzeko eta igandean perkusioa eta ahotxa hot etorriko dira. Nik behintzat horrela egingo nuke, alperri da denak hemen egotea, ez? Eh? Orduan, zuka holkatzen duzu aurrena larumatean bi pertsona joatea eta gero igandean beste bi, ezta? Bai, bai, nik hori egingo nuke. Vale, ondo da. Taldean komentatuko dut. Bai, komentatu eta gero beste gauza bat. Disketxea ezagutu nahi baldimo duzu aukera eh? ematen dizuegu da. Eh? Ostiralean etor zaitezkete eta disketxea goiti bera erakutsixiko genizueke. Eh? Ondo? Lo egiteko orduan, lozako bat eramango dut. Bai, bai, hemen literak prestatuak daude. Bueno, orduan, ostiralean joan gonaiz bederatzea kaldera edo. Noiz elkartuko zareteztu eka faltzeko? Bai, bai, bederatzea kaldera edo horrela faltzen dugu. Azkaraten, ez da? Bai, bai, azkaraten. Fale, agor...